السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد وفرد السمد سبحانه ولم يتخذ صاحبة ولا ولد والصلاة والسلام أكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دان كيشترياتي 50.000 عودينا سبميني أوписو وقداني نالزيمو u knjigama, njegove predznake i dešavanja događanja u njemu. Spomen i opis ovoga dana naši razumi teško da mogu podnijeti, naša osjećanja teško da mogu podnijeti. Kada se spomene sudnji dan i dešavanja koja će se dešavati na njemu, mnogi govornici zašute, pjesnici da stih o tome danu Sastave, ne mogu nikako nijednu riječ da izuste. Publicistima i željnicima riječi o puste. Hatibi počesto zauste, ali da bilo koju riječ o tome, jeli puste, oni, oni ne mogu. Ne recite, mi dobro poznajemo taj dan. Mi smo mnogo upoznati o tome danu. Mnogo nam je pričano o tome danu. Mi smo se spremili za taj dan. Ne recite, to je dan kao i svaki drugi dan. To je dan. To je što dođe i prođe. Kao i mnogo što drugo već recite to je 50.000 godina, to nije običan dan, to je dan koji će trajati 50.000 50 godina. U tom danu koji će trajati 50.000 godina, nevjernik će plakati, grešnik će kukati, onaj koji je bio lijen u pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala će se snebivati, onaj koji je bio daleko od pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala svoje ruke, svoje ruke će gristi, reći će im se toga dana, mi smo vas stvorili, pa koga ste to obožavali, mi smo vas davali, pa s kim ste to bili zadovoljni, mi smo vam se približavali sa brojnim svojim blagodatima, a vi ste se udaljavali od nas sa griješenjem prema nama, mi smo vam davali zdravlje, a vi ste zaboravljali siromahe, vi ste zaboravljali bolesne, mi smo vam davali brojne svoje blagodati, obskrpljivali vas i metkom, a zaboravljali ste Siromašne, mi smo vas učinili neovisnim od stvorenja, ali ste vi ipak njima dizali ruke, za nije bilo preče da ka nama dižete ruke. Za nije bilo preče da nas dozivate. Za nije bilo preče da se nama obraćate. Za nije bilo preče da se čuvate naše kazne tada. Toga dana niko neće progovarati. Jezic će se ukočiti. Vratovi pognuti, glave pognuti. Viđeteš samo Stopala i lance, vratove i okove, brige i suze, ključanje džehennama i jaukanje. Toga dana nećeš naći prostor koliko je jedan pedalj, a da na njemu neko, neko ne stoji. Toga dana ćeš ti biti prisutan na tom mašaru, na tom mjestu gdje će biti svi iskupljeni od prvoga do posljednjega, od kako je postao Dunjaluk, do njegova završetka, svi koji se nalaze na Dunjalku obretit će se na tom mjestu, naći se na tome, na tome mjestu svi, pa i svjedoci, pa čak, pa čak i životinje, jedan od njih. Bićeš i ti. I ti, kao i svimi drugi, bit ćeš izgubljen. Bićeš zaprepašten. Poželjet ćeš da povičeš i sveg svoga glasa gospodaru moj samo me još danas spasi gospodaru moj pomozi mi da prebrodim ovaj današnji dan međutim grijesi, loša djela priveza, priveza će tvoj jezik nećeš biti u stanju da progovoriš zato što je nastupio težak dan svaki drugi dan bio je lakši od ovoga dana svaki strah u poređenju sa strahom sudnjega dana je neznatan svaka nevolja u poređenju sa nevoljom, nevoljom sudnjeg dana je podnošljiva Svaka tegoba u podnošenju sa tegobom sudnjeg dana je beznačajna i neznatna. Razmišljaćeš kako ću prebroditi ovaj dan. Gospodaru moj, kako ću proći i preživjeti ovaj dan? Ti si mi dao zdravlje, a ja ti nisam padao na srstu, ja sam ostavljao namaze. Ti si mi dao dvije zdrave noge, a ja sam sa njima odlazio na mjesta grijeha. Kako će moje srce izdržati taj dan? Bilo je svjesno brojnih Allahuih blagodati, kojima ga je obasipao Ali ono nije voljelo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko je trebalo. Kako ću podnijeti ovaj dan? A pored mene su prolazili sljedbenici sunnata Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa salam i nudili mi sunnet, gotov. Ali sam se ja ismijavao s njima. Kako ću ovoga dana odgovoriti Allahu subhanahu wa ta'ala? Na majku sam dizao glas. Ocu sam bio neposlušan. A veze sam rodbinske veze sam kidao. Kako ćeš podnijeti ovaj dan? Kada si čini ogrihe na dunjaluku, gledao si desno i lijevo, li, hoće li te neko vidjeti? A onaj koji sve čuje i vidi, zadnji je bio na pameti. Kako ćeš preživjeti ovaj dan? Kako ćeš prebroditi ovaj dan? Niz lice ti lije znoj i polahko se penje od, ozdu, od nogu ka gore. Dolazi do grkljana, počinješ da se gušiš, Smrti prilazi sa svih strana, ali ne možeš umrijeti. Ne možeš umrijeti jer nakon tog dana nema smrti. Nakon tog dana nastupa vječnost. Da vječno uživanje ili vječno vječno kajanje. Povikao bi imali li nekoga da me spasi. imali li nekoga da me spasi ove nevolje, da me izvede iz nje. imali li nekoga da mi se smiluje. Međutim, svi su isti. Toga dana svi ćemo biti isti. Niko, niko me neće pomoći. Gospodaru moj za ovaj dan nisam se pripremao. Sa so ovdaydan nisam se pripremio koliko, koliko je trebalo. A ova ovom dano Allah subhanahu wa taala juzdavno je rekao i davno nas upozorio na njega. Kada je rekao Rafi'u darajati zul arshil yulqi ar ruhu min amrihi ala men Allah subhanahu wa taala ona koji podiže da reče on je vlasnik arsha Onaj koji objavuje svoje riječi onome kome hoće od svojih robova, zašto li umzira jav me telak, da upozori na dan međusobnog susreta, kada će se svi ljudi sresti, jav me hum barizum, kada će svi izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala, la jehfa ala Allahi minuhum šejih, ništa neće biti iskriveno Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će to sve poznavati, li menil mulkul Upitaće Allah subhanahu wa ta'la Limenil molkul jevm, kome danas pripada vlas Lillahi il wahdi il qahar Wa anzirhum jevmal azifati Idhil kulubu ladil hanagiril kjadimin Ma li zalimina min hamimin Wala shafiin iota Kada toga dana za zalimima Nasilnicima, nevjernicima Dođu do duše Dođu srca do Neće imati pomagača Neće imati onoga koji će se zauzeti za njih Onoga čije će se za uzimanje i prihvatiti. sudur. Allah je onaj koji je poznavao vaše kriomice poglede. Ono što ste kriomice gledali u zabranjeno, što je Allah subhanahu wa ta'la zabranio, pa i ono što su vaša prsa krila. Dragi brate i sestro muslimanko, naši osjećaji ne mogu da podnesu ovaj dan. Kao što naša tijela također neće moći podnijeti ovaj dan. Da imamo dunjavuk i sve što je na njemu, dali da bismo samo da preskočimo taj dan, samo da prekoratimo taj dan. Allah subhanahu wa ta'ala nasličan način govori o zalimima, onima koji su timuli sebi nasilje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامِ Kada bi, voli i oni koji su činili sebi nasilja, imali dunjaluk i sve što je na njemu, dali bi samo da se otkupe, samo da se spase teške kazni, teške patnje na sudnjem danu. U obedalohum min Allahi malem je kunu jahtesidun. A snaći će ih ono čemu se nisu ni nadali. Pa će ih zadesiti kazna, upravo ona kazna s kojom, se, s kojom su se ismijavali. Pa će sve jedan od nas sutra kada vidi kako se objelodanjuju djela, kako se iznose djela, reci gospodaru moj, nisam očekivao ovakav dan, nisam skrivao svoja djela, danas ta djela su razotkrivena, nisam vodio računa da činim dobra djela, već sam činio loša djela, nisu mi na omu ni bila kada sam ih učinio, bio sam nemaran, ali ti gospodaru moj, dobro si sve zabilježio i pomno sačuvao o tegovi ovoga dana, najbolje nam govori Allah o poslanik alihi salatu sam, još na dunjaluku, kada je rekao, kajfe an'amu, wa sahibu l'karni, kad ilteqam l'karni, kako da uživa, a sahib, vlasnik roga, Israfil, već je primaknuo sebi rog, iščekuje kada će mu biti dozvoljeno da puhne, pa da i puhne, pa ti ko grišiš, Kada ćeš već jednom prestati s grijehom? Zar možeš da uživaš u svome životu? Griješiš i danju i noću? Zar te nije stid da sudnji dan nastupi a ti si u grijehu? Melek i Srafil koji se ubraja u jednog od najodabrenijih meleka, ili tako, Melek Džibril, Melek Mika il i Melek Srafil. Melek Džibril ima ogromnu zadožbinu, imao i ogromnu zadožbinu. Melek Mika il također, ali pogledajte Meleka i Srafila, od kako ga je Allah stvorio do sudnjega dana zadužen je samo da, da dva ili tri puta puhne u sur samo da dva ili tri puta puhne u sur Melek Džibril, Melek Mikail ogromne poslove obavljali dok Melek Israfil od kako ga je Allah stvorio zadužio ga je rogom i samo čeka kada će dva ili tri puta da puhne, da puhne u sur a i isto tako sestro porazmisli o svome odgađanju Hidžaba. Kada ćeš već jednom prestati biti daleko od Allahu i subhanahu ta'ala vrata Kada ćeš prestati živjeti u brigama i tegobama Zar nije došlo vrijeme da se svi vratimo Allahu subhanahu ta'ala Stojanje u danu koji će trajati 50.000 godina Biće mučno, biće tegobno Vidjet ćeš ljude Vidjet ćeš jedne ljude crnih lica Na jednoj strani vidjet ćeš ljude crnih lica Na drugoj strani vidjet ćeš ljude bijelih lica Međutim, kako je tvoje lice? Pitaćeš iskupljene ljudi, recite mi, kako je moje lice? Obavijestite me kako je moje lice, vidiš ljude crnih lica, vidiš ljude bijelih lica, obavijestite me kako je moje lice, je li bijelo, je li svijetlo, pa da se radujem. Ili je crno, ili je mrašno, pa da plaćem, da jadikujem. Kao što Allah subhanahu wa ta kaže u suri, u suri Alu Imran, jav me teb jedu vudžuhu, te svedu vudžuhu. Ono kadana kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. Fa ammal ladina sudda wuguhum akafartum ba'da imanikum. Ahona oni čija lica budu crna, čija lica budu mračna, zar ste oznevjerovali nakon što ste bili vjernici? Zato sada iskusite patnju zbog toga što ste postali nevjernici. Wa ammal ladina bidda wuguhum fa fi rahmatillahi hum fiha A što se tiče čoni, čija će lica biti bijela, oni će vječno uživati Allahovu subhanahu wa ta'ala milost stajanje na sudnjem danu traje 50.000 godina tegoban dan sunce je spušteno vrlo blizu naših glava pored nas kao što rekao bit proživljene i zvijeri subhanallah na dunjaluku te zvijeri su bile krvoločne bile su napasne šta je sada s njima nepomične su Tegoba ovoga dana učinila ih je daleko od njihovih sklonosti, daleko od njihovih urođenosti. Ovaj dan je i kako težak. Iskupljeni ljudi čekaju početak suđenja, da se otpočne sa suđenjem. Nagisu, kao što je došlo u hadisu, niko neće biti sa odjećom tada, kada se bude nalazio na mahšeru, ali tegoba toga dana učinit će da ne gledaju jedni u druge, da ne gledaju jedni u stidna mjesta drugih. To je dan koji traje 50.000 dana. 50.000 godina. Pa će ljudi početi da tragaju za onim ko će se zauzimati za, kod Allaha Subhanahu wa ta ta'la da suđenje samo počne. Šta će biti nakon toga? Sa pojedinima. To više njih i ne interesuje. Teško je da stoje više od tako blizu spuštenom suncu. Znoje se. Znoj dolazi do Grkljana. Mnogi se guše. Pa tragaju za nekim ko će se zauzimati kod Allaha Subhanahu wa ta ta'la samo da suđenje počne. Šta će biti posle Više nije ni bitno pa će otići najboljim ljudima. Pa će otići prvo Adam, alihi wa na nebina, salatu vasalam, i reći mu, o Ademe, ti si otac čovječanstva. Allah te je stvorio svojom rukom. Allah je udahnuo u tebe dušu. Za ne vidiš u čemu se nalazimo? za ne vidiš do čega smo dospjeli? Zar se nećeš da uzimati za nas, kod svoga gospodara? Pa će Adam, alihi wa na nebina, salatu vasalam, reći, Doista je meni moj gospodar zabranio jednu stablu, pa samo ja bio neposlušan. Nef si, nef Samo da se ja danas spasim. Samo da se ja danas spasim. Idite nekome drugom ima mene. Pustite mene. Idite nekome drugom. Idite, idite nuhu. Pa će otići Nuhu, nebina a.s. i reći, zar ne vidiš u čemu se nalazimo, zar ne vidiš do čega smo dospjeli. O Nuhu, ti si prvi poslanik koji je poslan na zemlju, tebe je Allah nazvao Abdom Šekurom, zahvalnim robom, zauzimaj se za naš kod svoga gospodara. Pa će reći, doista sam ja imao dovu, musteđabu, dova koja se primala, ja sam je iskoristio protiv svoga naroda još na Dunjavu. Idite nekome drugom. Samo da se ja da nas Nefsi, nefsi. Samo da se ja da ne spasim. Idite nekom i drugom, idite Ibrahimu, alihi salatu osvam. Možete zamisliti, ova skupina naša je mala, sprem te skupine. Kako sva skupina ide sa jedne strane na drugu. Traga za onim koji će se zauzimati kod Allaha Džabbara, da otpočne suđenje. Idite Ibrahimu, pa će doći do Ibrahima. Ali Hivana Nebina Salatu ve selam i reči O Ibrahim, ti si Allahov vjerojesnik, njegov prisni prijatelj. Zauzimaj se za nas kod svoga gospodara, zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? Pa će Ibrahim Ali Hivana Nebina Salatu ve selam reći: Ja sam jedne prilike na donjaluku slagao jednom donjalučkom vladaru samo da se ja danas spasim. Pogledajte, spominjaće samo jedan grijeh. I bojaće se samo zbog tog jednog grijeha. Najbolji ljudi. Šta je s nama? Idite nekome drugom. Idite Musavu, alihi salatu, islam, pa će otići do Musava, Musa, pa će reći O Musa, tebe Allah odlikovao svojom poslanicom. Odlikovao te nad drugima svojim govorom, razgovarao je s tobom. Bez posrednika. Sad ne vidiš u čemu se nalazimo. Sad ne vidiš do čega smo dospjeli. Zašto neće zauzimati kod svoga gospodara za nas? Pa će Musa, alihi salatu, islam, reći Ja sam ubio čovjeka na Dunjaluku, a nije mi bilo naređeno da ga ubim. Nefsi i Samo da se jada na spasi. Samo da se jada na spasim. Idite nekome drugom imu mene, idite Isau, pa će otići Isau i Isa, alihi, valinbina, salatu, sam neće spomenuti nijedno jednog Nije ga učinio. Ali će reći nefsi i nefsi. I sve jedan od ovih vjerovjesnika, će reći Inna Rabbi qad gadibel javme qadaba Len yagdab mitluhu qadwa len yagdab mitluhu abada Reći će doista se moj gospodar danas rasrdio kako se nikada nije rasrdio nikada prije toga se nije ovako rasrdio niti će se ikada posli ovoga dana rasrditi ovako i govorite idite nekom drugom samo da se jedan spasi. Pa Isa alihi Salato i psalmeći spomenti svoj grih ali će reći dani težak Gospodar se moj rasrdio kao što se nikada nije rasrdio i kao što se nikada neće rasrditi idite nekome drugom. Idite Muhammedu alihi salatu wasala. Pa će doći do Muhammeda Mustafa alihi salatu I reći Allahov poslaniči. O Muhammed, ti si Allahov poslanik. Allah ti je oprostio sve grijehe. Ti si pečat svih vjerovjesnika. Zan ne vidiš u čemu se nalazim. Sar se nećer zauzimati kod svoga gospodara. Pa kaže Allahov poslanika, ali salatu sam, pa ću ja ustati i otići i na seždu ispodarše, svome gospodaru. Pa će me Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuti mehamidima, hvalama i pohvalama njega. Allah subhanahu wa ta'ala, kakvim ga nikko prije mene nije hvalio. Pa ću ostati na tom mjestu koliko Allah subhanahu wa ta'ala bude htio. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala nakon izvisnog vremena reći Ja Muhammed irfar asak, osel to'ta, osfatu šefa, o Muhammed, podigni svoju glavu. Traži, što god budeš traži, odatiti se. I zauzimaj, tvoje zauzimanje bit će primjeno. Pa Muhammed Mustafa alihi salat sam kaže i podignuću glavu sa seđde i reći ummeti, ummeti. Ja Rab, ummeti, ummeti. Gospodaru moj, moji, mojih sljedbenici, mojih sljedbenici, Muhammed Mustafa alihi salatu islam se brine za nas, iako smo mi svakog dana sve dalje i dalje od njegova sunmeta. Muhammed Mustafa alihi salatu islam ni tada nas ne zaboravlja. U najtežem danu, Iako mi iz dana u dan sve više i više njegov sunnet Zamjenjujemo sa svojim strastima Zamjenjujemo sa proizvodima ljudskih umova Zamjenjujemo sa novinama u vjeri Muhammed Mustafa alihi salatu salam se i tada za nas Koliko se mi brinemo za sunnet Najbolje vidimo i svoje prakse Nakon toga će reći Allah subhanahu wa ta'la O Muhammede, o Muhammede iz svoga umeta One koji će ući u džennet bez polaganja računa, iz dvojih i reci im neka idu na desna vrata dženneta, a to su onih 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Jesi li se upoznao sa osobinama onih koji će ući u džennet bez polaganja računa? Poslanik Muhammed Alihi Saba sam je spomenuo u hadisu kod Bukhari, kod muslima i kod mnogih drugih, jer spomenuo je spomenuo četiri osobine onih koji će ući u džennet bez polaganja, bez polaganja računa. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala najavljuje da počinje suđenje, da se ljudi pripremaju, da se knjige dijele, da se postavljaju terezije, dijele se knjige, svako dobiva svoju knjigu, hodaš među ljudima, tražiš svoju, svoju knjigu i govoriš u sebi, gospodaru moj, sačuvaj moj ovoga dana, gospodaru moj, ne dozvoli da dobijem knjigu u lijevu ruku, gospodaru moj, samo još danas me spasi, vidiš ljude na desnoj strani, Kako dobivaju knjigu u svoju desnu ruku, kako se raduju, kako poskakuju od igre i sreće i govore Unzuru, kad rebihna, kad neđahna, kad neđana Allah, pogledajte, spasili smo se, uspjeli smo, Allah nas je spasio, mi smo vjerovali da ćemo doživjeti ovaj dan, za njega smo se pripremali. Vidiš na drugoj strani ljude čije su desnice prikovane, privezane za vrat, a ljevice iza leđa u tim svojim ljevicama drže knjigu i plaču jaukaju o propasti naša o tugo naš. kamo sreće da svoju knjigu nismo dobili kamo sreće da svoje listove nećemo čitati kamo sreće je da nikad nismo doživjeli hisab kamo sreće da smo bili turab da smo bili zemlja zatim će početi prozirka pa će Allah reći o ti ti o taj i taj dođi pa će Melek ila odvesti Allah će ga približiti sebi Zatim će mu početi spominjati grijehe koje je činio. Traja će razgovor. Ovaj će pojašnjavati svoje grijehe koje je činio. Da li će ih priznavati ili će ih osporavati. A ti čitaš svoju knjigu i gledaš svoja loša djela. Ima li jedno djelo na koje se može osloniti? Ima li jedno djelo na koje se možeš osloniti osloniti toga, toga dana? Razgovaraš sam sa sobom. Gospodaro moj, kako ću dževap dati? Kako ću ti odgovor dati? Kako ću ti za ova dijela koja sam činio? Propuštao sam namaze. Nisam postio, pa čak ni u zimskim danima. Škrtario sam u svome imetku. Bio sam neposlušan prema svojim roditeljima. Bio sam neposlušan i činio sam loša dijela prema svojim komšijama. Kako ću dati odgovor za tamo negdje daleko ostavljenu i zabačenu mahramu u ormaru? Kako ću dati odgovor Allahu wa tala, za načine izlaske? za jake mirise, za visoke potpetice za, za vodljivu odjeću kako ću dati odgovor Allahu Jalla Vala zatim iz tvojeg razmišljanja prenete glas Allaha Jalla Vala Ya Melaike O Meleki Huduhu ila nar uzmite ga i vodite ga u Jahannam se već počinje puniti Jahannam se već počinje puniti ubacuju se u Jahannam To pa se proziva drugi pa se proziva treći Kako vidiš da ljudi odlaze i da padaju u Jahennem, da bivaju baćani u Jahennem, sve više je za fata. Tražiš u svojoj knjizi dobro dijelo na koje se može suslomiti. I mali, ikoga da ti može pomoći. Svijet, dok čekaš i razmišljaš i svoju knjigu čitaš, svijet ispred tebe se sklonja, izmiči, neko dolazi. Ko je? Tvoja majka. Tvoja brižna majka, koja te nikada na Dunjaluku nije ostavila. Koja ti je uvijek, kada je mogla, ukoliko je mogla, bila ti je na pomoći. Tamam, sada ću tražiti od majke da mi pomogne. Nikada me nije izdala, uvijek me je pomagala. Majko, međutim, ona prva tebe pita. Pita te tihim, glasom, stiljivim. Sine, samo jedno dobro dijelo tražim tebe. Sine, samo jedno dobro dijelo tražimo tebe. Da se danas sačuvam džehennemske vatre. Majko, meni treba. Kod mene nema dobrih dijela mnogo loša dijela sva, meni treba sine, zar si me zaboravio zar nisam ja ta koja te je nosila u svome stomaku zar nisam ja ta koja te je hranila svojim mlijekom zar si zaboravio sine ko se umarao da bi ti odmarao zar si zaboravio sine ko je plakao zbog tvoje bolesti ko te nosio nosio doktorima sine, samo jedno dobro dijelo zaškrtališ u svojim dobrim dijelima samo jedno dobro dijelo tražimo tebe kažeš, majko, danas je kraj Danas je ili džennet ili džahennem. Ja sam preči da se spasim vatre. Majka sliže ramenima i odlazi. Ti je gledaš kako zamiče među svjetinom i kažeš majko da je neko drugo mjesto. Sebe bi dao za tebe. Sebe bi žrtvovao za tebe. Ali danas je kraj. Da džennet ili džahennem. Za majkom dolazi i babo. Dolazi da ti pruži pomoć. Ne, i babo traži. Traži samo jedno dobro djelo da se sa tim djelom zakroni od đavoljemske vatre. Sine, samo jedno dobro djelo tražimo tebe, babo. Ja sam preči da se spasim đavoljemske vatre. Meni je to dobro djelo preči. Sine, zar si me zaboravio? Zar ne znaš da sam odlazio tamo i jamo da bi ti donio kući, da se ne stidiš svojih vršnjaka, da bi imao ono što su i oni imali. Sine, zar si zaboravio da sam iz svojih usta vadio zeloga i davao tebi u tvoja usta? I nisam baba zaboravio. Sve to znam. Ali danas je kraj. Danas, nakon ovoga dana, nastupa vječnost. Ili vječnost u uživanju, ili vječnost u patnje. Zatim babo odlazi. Ti ponovo se vraćaš svojoj knjizi. Gledaš u svoja dijela. Izgubio si zadnju nadu. Majka i babo koji te nikada nisu ostavili na dunjalku, danas ne mogu ti ništa pomoći. U ovom danu koji traji 50.000 godine. Tragaš za svojim dijelima kad čuješ svoje ime. Tebe prozivaj. Došao je tebe. Ti trebaš da ideš, da položiš račun za svoja dijela koja si činio. Izgubljen si. Noge ti se oduzimaju. Ne možeš da pomjeriš svoja stopala. A meleki govore me fulan, me fulan, požuri čovječe, šta čekaš više? Požuri da staneš pred svoga gospodara. Pa te uzimaju od tvoje. Pazove, uzimaju te za ruke i odvodi do Allaha Subhanahu wa ta'la, razgovaraš sa Allahom. Razgovaraš sa Allahom Subhanahu wa ta'la, kome si na dunjalku griješio, čije si naradbe zapostavljao, čije si zabrane kršio i čini ono što ti on zabranival. Sada razgovaraš sa Allahom Subhanahu wa ta'la. Pa, hoćeš li biti od onih? Koji, kada godim njihov gospodar kaže, robe sjećaš se tog i tog grija? Sjećaš se tog i tog grija? Da kažeš da priznaš gospodaru sjećan jesam, učinio sam taj grije sjećam se to grije sjećaš se robe to grije sjećam se to grije pa da ti Allah subhanahu ta'la nakon toga kaže ja sam tih na dunjavnku prekriju drugi ljudi nisu znali za tvoje grije pa ti ih danas ja i opraštam kamo sreće da bude ovakav iskol da ti stvarno bude oprašteno nakon toga ideš u džennet ili ćeš biti poput onih koji kada god budu upoznati sa grije reće ne ne nisam ja to učinio nisam ja to učinio Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će reći O tijelo progovori Oči, uši, ruke, noge, govorite Pa će početi da govore tvoje oči, tvoje uši, tvoje ruke, tvoje noge Jezik će se zavezati. Pa ćeš iz dubine svoga srca dozivati svoje ruke, svoje oči, svoje noge Šta vam je pa govorite? Ja sam ušutio, nisam htio da priznam taj grije Kako se vi ne biste kažnjavali u djehannemu Nisam htio da priznam grije Ako priznam, završetak je u Čehenem, nisam htio da priznam šta vam je pa govorite. Pa će vam u reći, griješniče, Allah je i nama dao sposobnost govora danas kao što je dao svakom biću. Allah je obdario darom govora danas i nas kao što je obdario govorom svakog. Ti si bio taj zbog koga smo griješili, ti si nas primoravao na grijehe, pa će ruke reći ti si bio taj koji nas je primoravao da noću, prebacujemo televizijske kanale i tražimo haram, a oči će potvrditi jeste, a nasi primoravao da sve to gledam. Usta će reći koliko si na samoprimoravao da jedemo haram, a noge će potvrditi jeste, a nasi primoravao da idemo do tog do tog harama. Hoćeli biti ovakvo povakvo tvoje stanje. Zatim nakon toga nakon vaganja ljudi se odvode, ljudi se odvode do tmina. Odvode se do sirata. Odvode se do sirata. Sirata koji je Allaho oposlanika alihi salatu sa vam rasplakao. Sirata zbog kojeg su ashabi svoje noći osvjetljivali noćnim namazom. Sirata koji je oštri od sablje, a tanji od vlasi kose koji je postavljen kroz tmine. Preko kojeg se ne može ići osim sa svjetlosti. Svi trebamo preći preko tog sirata pa vidjet ćeš ljude ispred sebe kako prelaze preko sirata brzinom svjetlosti, brzinom treptaja oka, brzinom munji, svjetlice ili brzih vjetrova. Kako ćeš ti prići? Hoćeš li prići tako brzo ili ćeš puzati? Ali ipak prići, bolno, dokačiti možda džehennemske kuke, jer sad nad džehennema sirat je postavljen iznad džehennema, kao što nam je poznato. Sad na džehennema dolaze džehennemske kuke i svače svoje prolaznike, Slače prolaznike koji idu preko sirata. Pa oni koji budu sporo išli preko sirata, njih će džehennemske kuke trgati. Njih će planovi plamenovi pržiti. Hoćeš li na takav način, ali ipak preći sirat, ili će te džehennemske kuke potpuno strgati sa sirata. Zavisi od tvojih dijela na tunjalu. Zavisi od tvoga imana na tunjalu. Zavisi od tvoje vjere na tunjalu koliko si pridržavao se Allahoj vjeri, koliko si se i koliko si se sestro odazivala naredbama Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li brzo, kad god dođe naredba od Allaha ila Allahov poslanika, alihi salacom, bezimalo dvojbe, odazivala se, ako bude tako ostane, brate i sestro vaše, nadunjalko, ako Bog, da brzo ćete i preći preko sirata. Ali ako se budete dvouni i ako budete davali prednost mnogima drugima nad Allahom knjigom, I sunetom Allahov poslanika, ali i celo sam prije svega svojoj duši i svojim strastima, onda očekujte da sutra budete i zaustavljeni, zaustavljeni preko, preko sirata. Dolazi i tvoj red, da prelaziš sirat, pa svoju glavu, doviš gospodaru da te spasi, još samo preko sirata, kada pređeš preko sirata, nakon toga je kantara. Nakon toga je kantara, a nakon kantare ulazi se u dženet. Kantara jeste poljana gdje se vijernici moraju halaliti, očistiti jedni prema drugima, iznijeti sve što je bilo u njihovim prsima prema drugima, jer u dženet ne osim čista duše. Dakle, sirat je jedini ostao, tegoban. Zato su naši prethodnici, poput Moa Zabim Džabela radijal Lohani i drugi govorili, čovjek se neće smirti sve dok ne pređe sirat. Čovjek se neće smirti sve dok ne pređe sirat, i ne ostavi ga iza svojih, iza svojih leđa. Pa dozivaš svoga gospodara da ti podavi svjetlo, jer vjernici preko sirata imaće svjetlo, da će im se ogromno svjetlo i sa tim svjetlom će ići preko sirata, jer je sirat, sirat tanak. Sirat je oštar i još postavljam prostmine. tmine. Pa Allah subhanahu wa ta'la govori u suri Al-Hadid da će vjernici imati sa sobom ogromno svjetlo sa svoje desne strane i sprijedati ići će sa tim svjetlom preko sjerata. Međutim, drugi koji su svo vrijeme se priključivali vjernicima i prizivali, su da, prizivali sebi da su bili vjernici, monafici, licemiri, imat će svjetlo, malo svjetlo sa sobom. Kada krenu preko sjerata, to svjetlo će se ugasiti. Pa će stat, džehennemske kuke trgaju, džehennemski plamenovi prže, dozivaju vjernike unzuruna um naktib ismi nurikum sačekajte nas da se mi poslužimo vašim nurom sačekajte nam treba nam svjetlo preko sirata treba nam vaše svjetlo pa će vjernici reći un um, pa će vjernici reći vratite se qailar jiu waraikum faltamisu nara vratite se čak u kur'anu stoji neko će reći biloko sad je došlo vrijeme ismjavanja s njima oni monafici, lice mjeri svo vrijeme na dunjalku ismjavali su sa vjernicima vidite i mi smo zaštićeni, vidite i mi se možemo ženiti od vas, vidite i mi možemo nasleđivati vas, pa ne moramo činiti ono što vi činite. i Ismijavali se sa vjernicima, sutra na ahiretu, preko sirata doće trenutak kada će se ismijavati s njima. Pa bilo ko da kaže, Khila. vratite se nazad. Gdje? Vratite se na dunjaluka. Sa dunjaluka ste trebali donijeti svjetlo. Dun, na dunjaluku se gradio iman, činila dobra djela. Na dunjalku vrate se, pa potražite svjetlo. Doće trenutak ismijavanja s njima. Pa kaže Allah subhanahu te la feduri bebe inahum bisuri lehubav. Pa će između njih biti postavljena pregrada koja ima vrata unutar te pregrade gdje su vjernici je milost, a izvan te pregrade patnja, kazna. Pa će dozivati elem nekum makum, za nismo bili s vama. Za nismo bili s vama na dunjalku, pa će reći vjenci jeste, svakako. Ali vas je vaša pritvornost, Vaša, vaše dvoličnjaštvo opropastilo vaše, vaše duše. Dakle, dolazi red i na tebe, trebaš da prođeš i da pređeš preko sirata, da prođeš sirat, da ideš ideš do dženeta. Trebaš da zakoračiš svojim stopalom, da staneš na sirat. Staneš na sirat, vidiš kako je oštar. Ne bi rado stavio drugo stopalo, ali moraš, trebaš da ideš, jer čekaju drugi za tebe svoj red da prelazi preko sirata čuješ već dole iz djehennema subhanallah skoro su pali skoro su pali sa sirata u djehennem čuješ kako dozivaju ja ehlel djenne ja ehlel djenne ostanu nisi djenneta imate vode imate li vode da nam date vode da se napojimo žednjali smo sagorili smo imate li vode kao što Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Al-Araf tome kada će stanovnici vatre početi dozivati stanovnike dženneta da li imate vode ili nečega drugog čime vas je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio da nam date, pa će reći inna allaha harrana huma al kafirin doista je to Allah subhanahu wa ta'ala dvoje zabranio, zabranio nevjernicima čućeš kako u džahennemu jedni druge kore, kako jedni druge obtužuju, oni koji su bili nižeg sloja, oni koji su bili potlačeni prigovaraće oholnicima koji su ih vodili, koji su ih odvali u grijehe, vi ste bili krivi što smo bili nevjernici, on će reći, ne, ne, sami ste vi bili grešnici, nismo mi krivi, pa će reći, ne, i danju i noću ste kovali, pravili zavjere, da biste nas odvratili od Allaha subhanahu ta'ala, da biste nas natjerali da Allaha subhanahu ta'ala nekoga smatra no ravnim, pa će reći, jedan od njih Grizujući svoje prste. Kamo sreće je da, se nisam, da sam se držao puta poslanika Muhammeda alihi salatu. Salam. Kamo sreće da toga i toga nisam uzeo za prijatelja. On me odvratio. Od Allaha Allahove knjige nakon što mi je knjiga bila dostavljena. Čućaš kako jedan drugoga optužuje. Ti si bio razlog za mojenje vjerstvo. Ti si bio razlog da ostavim namaz. Ti si bio taj koji mi je dovodio djevojke u stan. Ti si bio taj koji me je podstaknuo i naučio pušenju. Koji me je naučio ovome ili ono međutim tada toga dana nikome kajanje i tugovanje neće neće vrijediti prelaziš preko sirata kako vidjet ćemo dakle svako od nas sutra kroz djehennem prolama se javuk jedan od stanovnika djehennema neprestano doziva allaha subhanahu wa ta'ala Govori, gospodaru moj, djehenneme je sagorio. Djehennemski dim me uguši. Gospodaru moj, izvedi me i djehennema. Gospodaru moj, izvedi me i djehennema. Gospodaru moj, izvedi me i djehennema. Ne prestaj govoriti. Gospodaru moj, izvedi me i djehennema. Allah, djelala, čuje ga. kaže, robe, ako mi obećaš da nećeš ništa više nakon toga tražiti, izveću te i djehennema. Tako mi tvoga ponosa i tvoje veličine ništa nakon ovoga neću više tražiti od tebe. Samo me izvedi iz džahennama. Pa će Allah Jallala, izvesti ga iz patnje. Izvesti ga i odvesti ga od gnojne kapljevine koju je pio u džahennam. Odvesti ga od hrane sa stavla za kum. Izvesti ga iz džahennama. Pa kada ga izvede iz džahennama onako savsa gorio Juš uvijek spržen vidjet će tamo negdje podaleko stablo i pod njim dobru hladovinu. Pa će reći gospodaru moj samo donog onog stabla. Samo pod onog stabla. Pa će reći o sine Ademo kako samo kršiš obećanja. Zar mi nisi obećao da ništa više nećeš tražiti od mene. Gospodaru tako ti tvoga ponosa i tvoje veličine samo ono hladovinu. Ništa više. Pa će da Allah subhanahu ta'la dovesti Pod to stablo, u tu hladovinu. Kada dođe pod stablo u hladovinu, vidjeće da je na domak tog stabla džennet. Džennetska vrata. Kroz koja čuje pjesme Hurija. Kroz koja čuje radost, veselje stanovnika dženneta. Pa će reći gospodaru, samo da uđem u džennet. Samo me uvedio džennet. Pa će reći, Allah dželjevalo o sine Ademov, kako samo kršiš obećanja, Sad mi nisi obećao da ništa više nećeš tražiti. E, pa će reći čovjek, tako ti tvoga ponosa, tvoje veličine, samo da uđem u džanet. Samo da uđem u džanet. Pa će ga Allah dželle vala otvoriti mu vrata i uvesti u džanet. Subhanovo. Iz džahnema u džanet. Od kapljavine do pod mjesta u džanet. Nemo, neće se moći opisati radosti i veselje tog čovjeka. Kada uđe u džernet, reće, gospodaru, svi su zauzili svoje mjesta, nema mjesta za mene, nema nigdje mjesta slobodno, praznog za mene, sve je popunjeno, pa će reći, Allah, plemeniti, najmilostiviji, najveći dobročinitelj, najmilostiviji prema svojim robovima, milostiviji čak i od majke prema svome djetetu, pa će reći, Je li zadovoljan da ti pripadne onoliko koliko je imao jedan od dunjavučkih vladara? Još toliko, još toliko, još toliko, još deset puta toliko. Pa Allahov poslanik Alihi Salatu sam kada je citirao ovaj hadis, nasmijao se. Kaže i Allah Jalla, Vala, će se tada, tada nasmijati. Ovo je zadnji čovjek koji će izaći iz džehna. Ovo je zadnji čovjek koji će ući u džehnat. Nakon toga nastupa vječna patnja i vječno uživanje. Ta vječna patnja i vječno uživanje dolaze u danu koji će trajati 50.000 godina. Taj dan još nije nastupio. Pa da se istinski pripremamo za njega. Taj dan kada nastupi nema više povratka. Nalazimo se na Dunjaluku u kući rada. Prije nego dođe i nastupi Ahiret kada više neće biti rada. Kada će biti nagrada ili kazna. Pripremajmo se za taj dan. Taj dan još nije nastupio. Sutra će jedino vrijediti iman i dobra djela, imetak, bogatstvo, Sino, Ništa ti to sutra neće vrijediti. Jeume lajen fe malun, vela benun, illa men et Allahe bi kalbin salim. Toga dana neće vrijediti imetak, niti potomstvo, samo čisto srce. Čisto srce od nevjerstva, od mogoboštva, od grija. Samo će vrijediti čisto srce ukoliko dođeš pred svoga gospodara. Allaha subhanahu wa Ta ta'ala. Pa se trudimo nastojimo, natječimo se do Allaha dželevala njegove milosti, njegova zadovoljstva dok smo još dok smo još na dunjaluku. Ovo kratko bilo je samo posticaj svima nama da se zapitamo u kakvom se stanju nalazimo još na dunjaluku kakva je naša vjera prema Allahu subhanahu wa ta'ala imamo li ih dijela na koja se možemo usloniti sutra da ćemo zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost, Allahu ljubav da se Allah subhanahu wa ta'ala sutra biti zadovoljan s nama pogledajte vjerovjesnici i poslanici učinili su jedan grijeh i neznatne grijehe kakve mi činimo ali će sve jedan od njih se brinti za sebe i govoriti samo da se jedan spasi samo da se jedan spasi ne možemo zaboraviti našeg miljenika Muhameda Mustafa alihi salatu vesselam ovijek vazda dok je živio na donjalku prinosio se za nas nije ostala ni jedna stvar od dobra a da nam je nije pojasnio da bismo bili na uputu da se ne bismo sutra pržili u džehennem već da bismo tim dobrim dijelima postojano kročili do Allaha dželjeva alam. Nije ostalo ni jedno zlo, a da nas nije upozorio na njega. Nije otišao sa ovog dunjaluka sve dok, kako kažu ashabi, nije im čak pričao o ptici koja je letjela na nebesima. Brinuo i bilo mu je teško kada su njegovi ashabi nailazili na tegobe, kada su živjeli tegovnim životom, on, Allaho poslanik alihi salatu sam žudi za svojim, Drugovima, pa su jedne prilike ashabi upitali, zar nismo mi tvoji drugovi za nismo mi tvoji voljeni drugovi pa je rekao, ne, to su oni koji će doći nakon vas, nisu me vidjeli ali da me vidje dali bi sve što imaju na dodnjavogu, gledajmo da budemo to mi, ali to se neće postići samo prizivanjem mi smo, i mi smo sljedbenici Muhammed Aleyhi Salatu salam. Najveći pokazatelj iskrene ljubovi i prema Allahu Jalalala i prema poslaniku Muhammedu alihi salatu sam jeste odazivanje njegovim riječima, riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam. Ovaj dan traje 50.000 godina i moglo bi se pričati o njemu godinama i godinama, dovu detalja, ali ako vog da nadam se da koliko toliko ovo je bio postica i svima nama da se malo obračunamo da porazmislimo o svome imanu, da porazmislimo o svojim dijelima i da ako Bog da odlučimo da prestanemo sa grijesima koje smo prohabavali do sada i da odlučno krenemo ka svome gospodaru. Allahu Jalilu ala mi i naše porodice, naše potomstvo, naši roditelji. Allahu Subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva džahnema i da nas uvede u jennet firdeus, u društvo vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih. A oni su predivno društvo molim vas subhanahu wa taala da oprosti meni vama mojim vašim roditeljima mojim i vašim porodicama allahu jelna wala kada da to učini subhanahu wa taala bihamdika subhanallahi la